Ötödik fejezet Az endorfái ezer láb magasba nyúltak. rozsdás kérgű törzseik oszlopként meredtek az ég felé, Némelyikük kerülete akkora, mint egy házi, Némelyik csak lábszár vékony. Gyérlom koronájog színekben pompázott, Az átszűrődő napfény finom kék zöld mintákat rajzolt az erdei talajra.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 Én nem tartom szépnek, felelte aranyszínű társa zsémbesen. Amilyen a mi szerencsénk, csupa robotevő szörnyeteg lakik itt. A közvetlen Srípjó előtt haladó katona hátra nézett és durván csendre intette. Kus! hátrafordult átrafordult az és azt sútogta: csöndesen ártú. Mind idegesek voltak egy sé. Csubi és Leila elérték a domb gerincét.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 A harmadik sorozata célba talált. Az egyik járőr elveszette uralmát a robogó felett, pörögve nekivágódott egy sziglatömnek, és lángtengerré változott. Járőr társa egyetlen pillantást vetett a felvillanásra, majd szuperfokozatba kapcsolta járművét, és tovább gyorsult. Luke lépést tartott vele.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 Lúk remélte, hogy ez sosem tűnik el a világegyetemből. Vár csak, amíg eljutunk a generátorhoz, válaszolta csendesen. Szóló az erdő felé nézett, amerről Lúk az imént érkezett. Hol van Leila? Lúk arca hirtelen aggódóvá vált. Hát nem jött vissza? Azt hittem veled van, emelte fel a hangját kis séhán. Elszakadtunk egymástól, magyarázta Lúk.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 Hán vitatkozás nélkül bólintott. Intett a felkelők tisztjének, aki a Roham csapat parancsdok helyetese volt. A tiszt oda sietett és tisztelgett. – Induljon a csapattal előre! – rendelkezett szóló. – Találkozunk 0.30-kora generátornál. A tiszt újból tisztelgett és azonnal összeszedte a csapatot. Egy perc múlva már néma sorban vonultak be az erdőbe,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 Ekkor meglátta az evokot. A különös kis borzas lény, amely három lábnyirált Leila arcától, nem volt magasabb három lábnám. Nagy, sötét, kíváncsi barna szeme és tömpekis is mancsa volt. Fejétől a láb puha barna bunda fette. És ez legjobban arra a kitömött Vuki babára emlékeztette Leilát, amelyel gyerekkorában játszott.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 amely összeolvadt kupacként hevert a félig elszenesedett fadtövében. Közben távolodott az evoktól, aki, mint egy ijedős gyerek, ezt biztatójelnek vette, és követte őt a roncshoz. Leila felemelte a földről a birodalmi járőr lézerpisztolyát, ennyi maradt belőle. – Azt hiszen éppen jókor ugrottam ki, – mormokta. Az evok nagy, fénylő szemével figyelte a jelenetet, Bólintott, megrázta a fejét, és néhány másodpercig hangosan nyűszített. Lejla körülnézett a sűrű erdőben, majd nagyot sóhajtva leült egy kidőlt törzsre. Feje most egymagasságban volt az evokéval, és ismét egymást kezdték figyelni kicsit zavartan, kicsit aggodalmasan. Azt hiszem, benne vagyok a pácban, közölte Lejla, és azt sem tudom, hol van Luke.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 A fények és zajok elhaltak, mintha sose lettek volna. Leila mozdulatlanul feküdt hol volt, újabb támadásra várva. Nem jött. Viked kidugta borzas fejét a fatorzsalul, és körülnézett. iri a p -ri -ú! morogta áhítatta. Leila felugrott, körüljárta a környéket, aztán lekuporodott, és ide-oda forgatta fejét. Úgy látta,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 Biztos benne? Éreztem őt, uram. Ez szinte gúny volt, tudta, hogy a császár fél az ifjú Skywoker-től, fél az erejétől. Véder és a császár csak együtt remélhették, hogy a dzsedi lovagot a sötét oldalra állíthatják. Megismételte saját rendkívüliségét hangsúlyozva. Én éreztem. Különös, hogy én nem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 Csubakka orjukai a szagoktól mámorosan kitágultak. Ameddig birta, visszatartotta magát, de végül képtelen volt ellenállni. Az egyik húsdarab után nyúlt. Várj! ordított rá Ne! De már késő volt. Abban a pillanatban, mikor Csubakka levette a húst a cölöpről, felülről hatalmas háló hullott a felfedezőkre, és ferrántotta őket a magasba. Csak egy... Összegabalyodott kar és lát tömeg lett belőlük. Artu vadul fütyörészett, úgy programozták be, hogy gyűlölt fejjel lefelé lógni, a vuki pedig bűnbánóan vakkantott. Hán kisöpört egy szőrös mancsot a szájából, és szört köpködött. Nagyszerű csubi, derékmunka! Mindig csak a gyomradra gondolsz. Hagyd! szólt neki Luke.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 Szóló is igyekezett karját kiszabadítani Srípjó mögül, és nyúltozkodott, hogy elérje a lúg derekán függő fénykardot. Ártó átvágott egy újabb csomót a hálón, és valamennyien nagyot zökkentek, Hán úgy maradt, arcával Srípjó arcához préselve. Menj már innen, te aranyszörnyetek! Hú! Szájle a! Mit gondol? Én hogy érzem magam? méltatlankodott Srípjó.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 most sapkát viselnek, és valamennyien lánzsákat lóbálnak. Egyikük odament Hánhoz, hosszú derdeját az arcába nyomta, és fisított: I-viki! szóló félreütötte a fegyvert, és felmordult. Vissza innét máshova ezt az izét! egy másik Evok megijedt, és Hán felé döfött. Megint elhárította a lánzsát, de közben az megvágta a karját.